Arrenca el Festival Internacional de Música Avançada i New Media Art, Sónar, que aquest any coincidint amb el 20è aniversari s'estrena a Montjuïc. La complicitat entre la tecnologia i la telefonia mòbil serà més present que mai amb l'estrena del Sónar Més D, un espai que oferirà novetats en l'àmbit de la telefonia mòbil, les aplicacions i els usos de la tecnologia per a professionals de la música, electrònica i l'art. Totes aquestes però són novetats que queden fora de l'aix central del festival i pel qual va néixer la promoció de la música electrònica. A diferència dels seus inicis, ara el festival es centra en la recerca d'artistes i de jockeys innovadors, en la fusió de diversos estils musicals i en portar a la ciutat artistes de renom internacional, tant si són reconeguts com si són de caire alternatiu. Així, noms com els de Skrillex o Tudor Cinema Club, juntament amb clàssics, amb clàssics com Pet Shop Boys, conviuran aquests dies amb artistes encara poc eh, coneguts. El cartell de luxe el completa en altres grans artistes com Jurassic 5, Cromatics, Sebastian Teller o Dinos Chumman. Aquest any la presència d'artistes catalans i espanyols serà la major en la història del festival, amb un total de 35 noms, entre els quals hi ha La Bienquerida, De Lorean o Pascal Comelade, el sonar, el sonar de dia guanya 3.500 places, amplia punts de restauració i zones d'ombra i es posa a prova amb el nou recinte firal de Montjuïc. Pel que fa a l'edició nocturna, que tindrà lloc al recinte firal de Gran Via, aquest any hi haurà 4.000 places més després que l'any passat se n'exhaurissin les entrades. El festival desconeix que són les retallades i no pararà de créixer. Després de batre el rècord d'assistents al 2012 amb 98.000 persones, en aquesta edició ha augmentat un 12% el pressupost i arriba ja als... 5 milions i mig d'euros. Molt bé. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Sos tot un poble qui us parla i acompanya Cristina Paniello, Marta Sanz, JoananaÁvila eh, i Jordi Gar. Ricardo Malabé i Jordi García Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 I comencem parlant de Sant Andreu, que presenta dos treballs de biologia a la cinquena mostra de recerca jove de Barcelona. Demà dissabte es celebrarà la cinquena mostra de recerca jove de Barcelona, que premia els millors treballs de recerca de batxillerat de la ciutat. El parc de la ciutadella acollirà l'acte, en el que hi haurà representants de cada districte. Dos estudiants de l'Institut Joan Fuster són els seleccionats de Sant Andreu. Cadascú hi participa amb un treball de biologia. De, tre... de la trentena de treballs que hi haurà, el jurat premiarà els 10 millors de la ciutat. L'Alberto ha estudiat la relació entre pugons i formigues. A través d'un experiment ha comprovat si tenen dependència entre ells. La Júlia ha analitzat el comportament de les sis cimpancers femelles del Zoo de Barcelona. Durant setmanes ha recollit informació de gairebé 800 conductes durant 24 hores d'observació. Demà els dos competiran amb una trentena més de treballs. Són els seleccionats per participar en la cinquena mostra de recerca jove de la ciutat. L'Alberto i la Júlia, estudiants de l'Institut Joan Fuster, són els representants de Sant Andreu. Siguin un dels deu premiats o no, ser finalistes els encoratxa per continuar amb els seus estudis. La Júlia ha escollit Biologia i l'Alberto Ciències Biomèdiques. I hem de dir que arriba la nova formular al Centre Cívic de la Trinitat Vella. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada de número 36, us oferirà aquest diumenge la onzena edició de la Mostra d'Arts Escèniques Juvenils, més coneguda com Formular. Amb petites novetats, per una banda, d'aquest formular serà exclusivament una mostra teatral, tot i que altres disciplines artístiques seguiran representades gràcies als interludis. Marató Juvenil de les Arts Escèniques. Per una altra banda, la mostra es concentrarà en una única jornada on es podrà gaudir de vuit propostes d'allò més variat. Però que, eh, que els incondicionals del projecte no pateixin, l'essència es manté intacta, de la mateixa manera que la il·lusió i les ganes de viure moments de germanor entre les joves companyies. Això serà el Centre Cívic de la Trinitat Vella, que és el carrer Foradada número 36, l'entrada pel carrer Alt. Més informació la podeu obtindre al telèfon 93 o jarrazul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 Ens toca recuperem l'espai públic a través de la cultura. És una trobada que es fa a Sant Boi de Llobregà i Barcelona entre avui i demà per reflexionar sobre les relacions entre l'espai públic, ciutadania i pràctiques culturals. Les jornades ens toca estar organitzades per amics de l'Ateneu Sant Boià en el marc d'enginy en Roma Europe, projectada a Trans Europe Halls i compten amb la col·laboració també de la Nau Ivanov i l'Antic Teatre. Els temes s'articularan al voltant de tres eixos temàtics. El primer, espais culturals independents i models culturals alternatius. El segon, treball en xarxa a nivell local, nacional i internacional. I el tercer, el dret a la ciutat i a la construcció col·lectiva del territori. Trobareu més informació a la nostra pàgina web www.iratv-xfm.com. I ara parlem dels Jardins de la Casa Bloc que acullen un seguit d'activitats. Demà dissabte a partir de les 5 de la tarda fins a la 1 de la matinada els Jardins de la Casa Bloc acolliran tot de coses per fer-la ben grossa. Algunes de les activitats que podreu gaudir són, les, bueno, són activitats inflables infantils a les 5 de la tarda, actuacions culturals, entre elles doncs un bai country a les 7 de la tarda i un ball amb orquestra a partir de dos quarts de 10 del vespre. Aquestes activitats són organitzades per l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord, Montana, que es troben al Passeig de Torres i Vajia 101, 103 baixos i el seu telèfon és el 932740334. I ara, doncs, el que volem és fer un recull, un repàs d'algunes de les activitats que podreu gaudir avui i eh, demà també. Doncs parlem en primer lloc de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix un taller de ball de bastons. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix avui de 17.30 a 18.30 un taller de baix de bastons. És un taller per aprendre doncs, aquest ball tradicional català. I a càrrec de la colla bastonera de l'Eixample es durà a terme a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i hem de dir que cal inscripció prèvia. Més coses a comentar el casal de Gent Gran de Navas us ofereix una xerrada sobre les participacions preferents. El casal de Gent Gran de Navas al carrer Capella número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda una xerrada sobre la situació actual de la problemàtica relacionada amb les participacions preferents. La xerrada va a càrrec de l'ex d'Audent, coordinador general d'ICEC i bueno, de l'associació d'usuaris de bancs eh, i, i caixes i assegurances de Catalunya. Més coses a comentar-vos. També ja es du a terme aquesta tarda una activitat al Centre Cultural Camp Fabra, d'acostar-vos al Tibet. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, s'ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle Coneguem el món una conferència amb el títol al Tibet, més de 60 anys de repressió.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 Més coses a comentar-vos, ens anem ja directament a demà perquè el Foment Sardanista Andrueng us torna a oferir una ballada de sardanes El Foment Sardanista Andrueng, entitat col·laborar amb aquesta emissora us oferirà demà de tres quarts de 7 de la tarda una nova ballada de sardanes en aquesta ocasió amb la Copla Ciutat de Terrassa i a la plaça de Can Fabra I un últim apunt, parlem d'esports Edgar fitxa pel Sabadell i jugarà a segona divisió A Després d'un any i mig, el Sant Andreu, al davanter del Gavà, fa el salt a la Lliga, adelante de la mà de l'equip Vallèsà. La seva gran temporada amb 22 gols anotats li ha servit per donar el pas cap al futbol professional. El jugador s'ha acomiadat de l'afició Andreuenca amb un comunicat. Molt bé, doncs d'aquesta manera, no que comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Vol la nit negra quan tot calla jo invento el meu cinemascot sense aparell sense pantalla no em cal la ni ningú la meva estrella sempre ets tu Mai no sé dir-te, dir-te que t'estimo Quan a ple dia tinc a prop I d'una pena tan amarga Jo m'enrebenjo en la nit llarga I faig el meu cinema escolt una imatge molt intensa de tot tu en primer pla i un traveling et seguirà és aquí com el film comença jo somrient m'hi acosto ja metre vuitanta dos el bíceps poderós feliç em pico a la pantalla on hi faig el cinema escor El cor que em valga A oh, la nit negra, quan tot calla Jo invento el meu cinemaes cop Un cop dos cops, deu cops vin cops. Jo recomenço la seqüència i altra vegada tinga pro. Faig cine cada nit Fins i tot el diumenge Si truca algú Pobre, oh, ets tu Però no goso No abraçar-te Com faig de nit a la pantalla Només no falla Dir com va Yeah truques claus i anem a escolt Des del 91.6 de la eta Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i aquests dies us hem anat parlant de dos treballs de la recerca jove de Sant Andreu que aspiren a la recerca jove de Barcelona i és que Sant Andreu ha presentat dos treballs de biologia a, la, a aquesta cinquena mostra de recerca jove de Barcelona que precisament es realitzarà demà i volem parlar amb una de les responsables d'educació d'aquí del districte amb la senyora Montserrat Barró molt bon dia Hola, bon dia. Doncs expliqui'ns, què és el que es, mm, es realitzarà demà al parc de la Ciutadella? Doncs demà, en el parc de la Ciutadella, hi ha el cap de setmana, de dissabte i diumenge, hi ha la Festa de la Ciència. Mm. I llavors en aquest marc eh, es fa la, el lliurament dels premis de la mostra de recerca ioga però a part dels de 10 premiats, vull dir, de tots els seleccionats de cada un dels districtes, uh -huh. que llavors eh, vull dir, hi ha 10 premiats amb tot Barcelona, El, la, resta, la resta, tots els nois i noies que, que van, que un corren a la mostra, tenen uns plafons on eh, inicialment ...expliquen el seu treball de recerca a tot el públic doncs, que assisteix doncs, a la visualització d'aquests doncs, treballs. Per tant, hi ha un recorregut i els nois i noies, eh, aquests joves, doncs, expliquen en què ha consistit el seu treball de recerca. Una vegada s'ha fet aquest itinerari eh, i els alumnes presenten la seva recerca després es fa una benvinguda a nivell institucional i es fa els lliuraments de premis de, dels 30 eh, treballs. Quins uh -huh. són els deu escomits que després doncs tenen un premi doncs, específic i se'ls hi fa un reconeixement.. Uh -huh. He dir que aquest acte es dur a terme demà apa, a la tarda. Eh? Demà a, les, a les 5 de la tarda a les uh -huh. 5 de la tarda, es comença amb aquest itinerari dels 30 treballs amb eh, què hi ha aquests pòsters i els alumnes, els nois i noies expliquen el seu treball. Uh -huh. Després cap a les 7 de la tarda hi ha un lliurement de premis i el reconeixement de tot l'alumnat i els tutors i tutores que han fet aquest acompanyament del treball de recerca i també s'acaba que hi ha un col·loqui amb els 10 alumnes doncs, finalistes. Uh -huh. eh? O sigui que després es fa una conversa, un col·loqui, uh -huh. amb els, els 10 alumnes dels 30, els 10 alumnes seleccionats, Diguem-ne eh, perquè el seu treball ha estat més ben valorat, es fa un col·loqui amb ells. Uh -huh. I cap a les 8 de la tarda acaba tota aquesta jornada. Eh, malgrat, després el, el cap de setmana continua també la festa de la ciència. Eh? O sigui, és un apartat a la festa de la ciència que es fa al parc de la ciutadella durant aquest cap de setmana. Per tant, convidar els nostres oients a que puguin... ...participar a tots els actes que es fan de... Exacte, gaudir de la festa de la ciència i demà uh -huh. a la tarda, doncs, en aquest marc, hi ha el, el reconeixement eh, i l'acompanyament amb aquests eh, joves que, uh -huh. que han estat eh, seleccionats des del districte i llavors de hi el lliurement de Barcelona. Perquè hem de dir els seleccionats de Sant Andreu, els dos estudiants pertanyen a l'Institut Joan Fuster... Exactament, sí que són l'Alberto la, Quechada amb un uh -huh. treball de simbiosi animal, pogons i formigues uh -huh. i la Júlia Valera que també va presentar el treball a una petita societat anàlisi del comportament social dels ximpancers dels zoo, dos treballs de biologia de l'Institut Joan Fuster uh -huh. tutoritzats per dos professors, un per, per un professor i l'altre per una professora del uh -huh. Institut Joan Fuster. Molt bé. El que sí que hem de, hem de dir és que competeixen amb, amb, amb 30 alumnes dels de diferents instituts. Exacte. En el nostre cas, aquí aquest any a Sant Andreu, només mm. n'hem escollit dos. Mm. Que el que em pots presentar la mostra de Barcelona són tres. Però mm. Nosaltres, amb, amb la, amb, quan vam valorar la comissió de selecció dels treballs d'aquí de, de Sant Andreu, mm. vam valorar doncs, que aquest any doncs, de veure la qualitat els treballs doncs, em, em portàvem dos a Barcelona uh -huh. que, doncs, és, és un màxim de tres però poden ser un, dos o tres eh? depèn doncs, de, de la valoració que fem i del que veiem doncs, que val la pena doncs, aportar a, a Barcelona uh -huh. és a dir que estem parlant d'un treball de biologia que és el que ha realitzat la Júlia i d'un treball de ciències biomèdiques que és el que ha realitzat l'Alberto no, no, tots dos. Tots dos són de biologia, eh? Uh -huh. Tots dos són de biologia. Perquè el de l'Alberto és simbiosi animal, pogons uh -huh. i i el de la Júlia també és una petita societat anàlisi del comportament social dels ximpanzés, eh? Els dos són de biologia. Uh -huh. Doncs, uh, sabem de, de què van els treballs de, de la Barcelona, dels altres districtes? No, no. No, vull dir, veure el, amb els altres companys dels centres de recursos i ciutadans podem tenir doncs, una comunicació, però en definitiva no sabem qui ha presentat. O sigui, tens una comunicació, però no exactament de tots tots, eh? demà ho sabrem. Mm. Perquè, a més a més, es fa una publicació amb tots els 30 treballs. Mm. Uh, no exhaustivament de tot el treball, però sí d'un resum amb els objectius de la recerca, com s'ha dut a terme a la recerca. I cada any es publica, es fa una publicació amb els treballs que s'han presentat a la Mostra de Barcelona. Uh -huh. Doncs anima la nostra companya Marta, que té alguna pregunta a realitzar. Bon dia, Montserrat. Eh, mira, els treballs aquests eh, de l'Alberto i de la Júlia semblen interessantíssims, però a mi m'agradaria saber quina edat tenen aquests nens. Mm, perdona, és que no et sento bé. la L'edat que tenen aquests nens... La Quana, sí, sí, quants anys tenen? A veure, però... doncs clar, el, el, el, han d'estar entre 17 i 18 anys. Mm. Val. Mm -hmm. 17 i 18 anys era exactament l'edat concreta, no. no la sé, però... No, era, era més o menys. Eh? Mm -hmm. mm -hmm. El treball de recerca el fan entre primer i segon de batxillerat, el presenten a segon de batxillerat, mm -hmm. eh? per tant, tenen aquesta edat. Sí, jo et volia preguntar, a Montserrat, si, si, creus que poden, si creus que tenen possibilitats de, de ser un dels, dels a bé, a veure, els treballs de la Júlia d'Alberto? Són treballs de qualitat, amb una recerca uh -huh. molt ben feta, però, clar, és... Uh, Està difícil, uh -huh. també, no?, suposo. ...en una mostra molt àmplia i desconec els altres... Uh -huh. uh, i en, en desconec els altres treballs uh, de quina qualitat són i els criteris doncs, a veure de, del jurat de Barcelona a l'hora de valorar i triar-ne uns o triar-ne altres. Uh -huh. uh -huh. D'acord. Per tant, uh, altres anys, doncs, sí, que també Sant Andreu hem tret algun... Hi ha hagut el reconeixement l'any passat mateix, on doncs, dos van ser seleccionats a la mostra de Barcelona. Però uh, aquest any, vull dir... La, la sort, diguem-ne uh -huh. està, està oberta no? no sabem què passarà vull dir, ara realment, doncs clar hi ha treballs extraordinaris i uh -huh. molt bé Molt bé, doncs Montserrat Gavarró, moltíssimes gràcies per acostar d'avui avui als nostres micròfons N estarem pendents aquest cap de setmana a veure si hi ha possibilitats que Sant Andreu doncs algun d'aquests premis que oferirà aquest jurat Que fet hi ha un premi és Ah. Ja hi ha eh? nari, que per tant vull dir que és molt meritori el treball ah. que han fet aquests joves uh -huh. i com l'han fet, eh? per tant uh -huh. això ja és un reconeixement importantíssim Penso. i ara a veure, clar, és, és molt renyit i hi ha uh -huh. molts treballs i a veure que hi hagi sort i convidar a que la gent vagi a la festa de la ciència i acompanyi aquests joves doncs serà demà a partir de les 5 de la tarda a partir de les 5 de la tarda al Parc de la Ciutadella molt bé. doncs moltíssimes gràcies doncs res i bon dia. bon dia molt bé doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui el que fem ara mateix era escoltar una crònica que es va realitzar ahir aquí en aquest programa que Bueno, aquí en, aqu en aquests estudis eh, per part del de, eh, programa incorporat de la caixa que vam visitar les nostres instal·lacions i que van donar a conèixer doncs, quines activitats han estat realitzant. Hola, buenas tardes. Este, estamos aquí en con Rusé Martínez y Carlos Delgado, dos alumnos del programa reincorporada de a la Caixa, del curso de carnicería y charcutería. Y también nos acompaña Dulosta Mora, que es el, la coordinadora de este curso del programa Reincorpora. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Somos un grupo de 16 personas pues que se componen de una chica y 15 chicos. Como se puede apreciar, pues este curso está formado mayoritariamente por chicos y bueno, estamos realizando un curso de operario de obrador en charcutería y carnicería y el cual, bueno, se ha dividido en varias partes. Primero y durante dos meses nos han dado clases teóricas en la Fundación oficis de la Carne de Barcelona y bueno, dicha formación ha constado de la correcta manipulación de la ternera, aves, cordero, cerdo, bueno, en definitiva todo tipo de carne, saber diferenciar las partes del animal, separar, ...y cortar correctamente además de saber la utilización de las mismas... ...ya sea para guisos, brasas, rostidos, etcétera... Eh, ...también hemos preparado embutidos... ...y nada, seguidamente hemos hecho prácticas en diferentes empresas... ...durante dos semanas... ...ahora mismo estamos en el proceso de trabajo solidario... ...y lo estamos haciendo a través de Trinillova... ...en el barrio de Avaro de Avivé... Y en estas dos semanas hemos hecho un pequeño acto en el casal davis que ha consistido en un juego parecido al pasapalabra. Se lo pasaron muy bien, la verdad, y un pequeño espacio compuesto de chistes siempre relacionado todo con la actividad de la alimentación. Y a continuación, eh, mi compañero Carlos uh -huh. les terminaría de, de explicar el resto de actividades que les vamos a ofrecer. Sí, pues di, Carlos, a ver exactamente cuáles son las actividades que hay previstas para estos días. Pues sí, muy buenas. Muchas gracias, Roser. Como les explicaba mi compañera, para finalizar, a la hora solidaria con el barrio, coincidiendo con la apertura de las fiestas, ofreceremos un tráiler de disgustación, de pinchos y brochetas, en la cena solidaria de vecinal, a la que estáis todos invitados, y que será el viernes 14 de junio a las ocho y media de la tarde. Para acabar este curso nos queda la parte más importante, ...que es la búsqueda de empleo y la recención laboral... ...que en sí es la razón por la cual nos apuntamos todos al curso. Para poder aprender, formamos en el oficio de la carne y charcutería... ...y encontrar un puesto de trabajo relacionado con este oficio. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por concedernos este espacio... ...para poder exponer el trabajo que estamos realizando. De acuerdo, Rosé, Carlos, muchas gracias por visitarnos aquí en Radio Trinidad de Bella. Recordamos que son dos alumnos del programa Reincorporada a la Caixa que han llevado a cabo el curso de carnicería y charcutería. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si vos saber qué pasa a la Trinidad Bella y a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdía Tot un Popla. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica els Jardins de la Casa Bloc que acolliran demà tot un seguit d'activitats a partir de les 5 de la tarda gràcies a l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramontana amb qui parlem ara mateix amb un dels seus responsables, el senyor Carles Blanc. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs demà dissabte a partir de les 5 de la tarda ja ha tot un seguit d'activitats als Jardins de la Casa Bloc, oi? Sí, diguéssim que a primera hora farem una festa més tirada als nens amb inflables amb baix així, infantils, també vindran uns, una gent que balla baix hindús, una coral de nens, i després, més cap a avançar de la nit, eh, començarem ja cap allà les 7 amb el country, amb baix de country, mm. i cap allà a les 9 eh, portarem una orquesta de les d'abans, de les de poble, de tota la vida, és molt bona aquesta orquestra. I com més que se us va acudir a aprofitar als jardins de la Casa Bloc per fer aquesta activitat? Bueno, és un espai ideal, degut a la seva quantitat d'espai de, que hi ha, i... I bé, bueno, és al costat de la nostra entitat veïnal i és oh, el nostre no. lloc d'on operem, sí. Perquè feia temps que no es realitzava cap activitat en aquests jardins, no? bé, bueno, sempre hem estat fent algunes coses, eh, uh -huh. però així com a festa gran, gran, des que de que van fer l'última de l'aniversari, no, no hem fet una festa així, en aquest sentit tan gran com la que volem fer ara, no? Uh -huh. I el motiu de voler organitzar aquesta festa? Bueno, eh, revitalitzar una mica la sessió de vins, ara ha vingut gent nova, que tenia empenta, tenia ganes de fer coses, i van dir, bueno, oh, comencem fent una festa per fer-nos publicitat a l'entitat veïnal, per uh -huh. també dinamitzar una mica els comerços de Sant Andreu, que la cosa bastant fotuda, per això aquesta festa estem contents perquè l'han realitzat amb la col·laboració i participació de molts comerços de Sant Andreu, que han col·laborat no. econòmicament en la festa, i així la fem una mica més de tots. No? D'aquesta manera es deixa una mica de davant del que és el sentit reivindicatiu de la mateixa associació de veïns i surt, surt al carrer per gaudir d'aquesta festa. Bé, bueno, a veure, el sentit reivindicatiu de l'entitat veïnal sempre és palès. De fet, el mateix dia 15 mm -hmm, també demà. participem a la cadena humana i, mm -hmm. i dins de la, de la mateixa festa també farem algun petit parlament i donarem alguna petita informació de les eh, reivindicacions que estem portant a terme. Però sí, efectivament, avui és una festa lúdica per gaudir, per disfrutar i oblidar-se de problemes, sí, sí. Molt bé. Doncs aquesta festa durà a terme a partir de les 100 de la tarda i fins a la una de la matinada. deu nhi do Sí, sí, sí poder una miqueta abans, per no tindre problemes amb els veïns, però, ah. bueno, sí, cap allà a la sí, sí. I demà, doncs, també s'aprofitarà aquest dia per tal de fer aquesta reivindicació que ens deies a hospi als hospitals. No? Sí, bueno, eh, això és una, una acció que ja van fer l'any passat ah. amb diversos companys de de Santa de Bon Pastor, de Nou Barris i d'altres eh, llocs de Barcelona. Ja uh -huh. aquest cop eh, ens hem organitzat una mica millor. contem també amb la gent de Trinitat d'ella. Uh -huh. i, i bueno, tenim els companys de, de treballadors del Vall debronn, que també' estan molt implicats. I el que volem, sobretot és reivindicar una salut pública i universal perquè estem veient que s'està excluent a molta gent, encara que, que no, però sí que és cert mm -hmm. que s'està excluent a molta gent del sistema sanitari, i sobretot eh, lluitar per el nostre hospital de referència, que és el de la Vall d'Hebron, no? perquè mm -hmm. eh, sabem que que tenen preparat tancar plantes, a més de les que ja estan tancades, quiròfans, eh, col·lapsos eh, periòdics a, a urgències, i bueno, volem una atenció digna de les persones. No? Clar, evitar, amb la mesura que es pugui, totes aquestes retallades que ens estan realitzant. Sí, sí, de fet... Eh, Mm, eh, un dels objectius que tenim com a cadena humana tractar de fer-la per pressionar la gerència de l'hospital perquè ens rebi com a usuaris mm. per fer-li sentir les, les nostres inquietuds no? com per exemple quan els dits i quiròfanes s'han tancat mm. eh, quines estat d'espera ja ha bueno, una sèrie de preguntes, diguéssim, tècniques no? perquè ens les expliqui com a usuaris perquè ens interessats afecten el dia a dia I aquesta cadena humana, a quina hora està prevista? Bé, com eh, L'hora de, de la cadena humana oficial és al Vall d'Hebron a les 12, si ara quan uh -huh. ens donarem les mans i envoltarem el, a l'hospital, però sortirem, anirem sortint en columnes de forma gradual. Les primeres columnes sortiran de Trinitat a les 10, s'ha quedat a l'Associació de Vins de Trinitat Vella. Després hi ha una altra columna que surt de Bon Pastor que s'ha quedat a les 10 al metro de Bon Pastor. Uh -huh. uh, això ens aplegarem tots junts a la plaça Orfila a les 10.30, i anirem tots plegats fins al Nou Barris, al cap de la Guinagüeta, cap allà les 11. I ja després anirem caminant, caminant, fins a l'hospital, una hora de camí, una hora una passejada bona, està bé. Doncs la nostra companya Marta també té alguna pregunta realitza. Bon, bon dia, Carles. Bon dia. Mira, després de la cadena humana, m'imagino que vosaltres com a associació teniu alguna prevista altre, altres actes o altres maneres per anar a favor de la sanitat pública? Eh? Sí, Sí, de fet, eh, eh, degut a, a la importància que està adquirint totes les retallades, ens han donat compte les entitats veïnals que no podem afrontar això de forma individual. I llavors, ens hem, ens hem organitzat en, en diversos nuclis, que ens que en diem, per una banda, la coordinadora, coordinadora del Sant Muntanya, que ha plegat tots els barris i pobles que tenim com a referència a l'Hospital de Vall d'Hebron, però amb la intenció d'expandir-nos, sobretot amb el sentit de fer les reivindicacions més generals, eh, estem connectats també amb la plataforma pel dret a la salut, que, està, que és la que protagonitza aquest cop la cadena humana, la que organitza aquesta cadena humana, i també està donant cobertura a altres accions que estan fent a Barcelona, com la de l'Hospital Clínic, que segurament es farà el dia 29, i en definitiva... A nivell territorial de Sant Andreu participem als consells i tractem d'incidir, però també tenim una visió més global de la ciutat de Barcelona a través de la PDS. Molt bé. Doncs, tal com dèiem, demà a les 5 de la tarda hi haurà als Jardins de la Casa Bloca és seguit d'activitats organitzats per l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord-Tramuntana i a les 12 del migdia doncs, tota aquella gent que vulgui participar d'aquesta cadena humana doncs poden quedar a la Vall d'Hebron allà directament i, i podran participar i gaudir d'aquestes activitats, no? Sí, és a dir, al matí lluitem i a la nit ho celebrem. Molt bé, <ríe> vale. doncs una, una bona pensada per dissabte. Vale. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies sí. a vosaltres. Molt bé, doncs bon dia. Vale. Nosaltres que contrem amb el nostre programa d'avui. Ara el que fem és una nova pausa, però atenció perquè ara sí que ja entrem en el que és la nostra agenda de cultura perquè volem parlar amb una entitat històrica dels nostres barris, amb la Jarra Azul. Ho fem d'aquí una estona. Fins ara.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 Molt bé, doncs senyora i senyors, arriba la nova formular al, al Centre Cívic de la Trinitat Vella. Serà aquest diumenge i ja arriba la seva onzena edició d'aquesta mostra d'Arts Escèniques Juvenils i volem parlar amb una de les responsables de l'organització d'aquest esdeveniment, com és la senyora Meriu López. Molt bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns en què consistirà aquesta onzena edició de la mostra d'Arts Escèniques Formular. Doncs aquesta onzeneració eh, segueix una mica tota la filosofia dels altres anys, però té alguna novetat. Per exemple, uh -huh. aquest any eh, només es celebra el diumenge, és, un, és una marató non-stop. Eh, la primera funció és a dos quarts de dotze uh -huh. i la cloenda es celebra a, les, eh, a dos quarts de, de nou uh -huh. i aleshores passaran durant tot el dia nou eh, grups de teatre eh, d'instituts d'arreu de Barcelona però uh -huh. ja amb eh, forces del districte de Sant Andreu i de Nou Barri uh -huh. I, el, i també doncs, una de les peculiaritats que té és que les obres, eh, entre obra i obra hi ha interludis musicals uh -huh. i també eh, com petites presentacions de, de l'obra així una mica més a nivell teatral, no? com uns petits gacs o esquetxos que presenten l'obra que es farà. És a dir, que aquestes obres són realitzades pels diferents instituts d'aquí de, de Sant Andreu i de la ciutat. Exacte. Uh -huh. Sí, sí, són tot, és tot teatre jove i molt... Bé, bueno, sobretot l'esperit és que entre ells es coneguin i creïn xarxes i que moltes vegades doncs, es coneixen el formulari i després fins i tot inicien projectes. Ells en parlen eh, a part de l'activitat que es fan a l'escola uh -huh. i ho trobem com molt interessant, no?, que es coneguin eh, noies i nois de tota Barcelona que comparteixen una afició tan bona com és el teatre. Uh -huh. I vosaltres, en el moment en què, bueno, la Jarrà Azul, en el moment en què va pensar de posar en marxa aquesta onzena edició, veu valorar les diferents edicions que s'havien formulat abans, no? Sí, sí, tant. Sempre nosaltres hem treballat amb una línia que defensem molt, no?, que és el, la defensa de les hores escèniques i, sobretot, vincular-ho amb joventut. Uh -huh. eh, molts de nosaltres actualment eh, que estem a la Junta som, som exalumnes i hem participat d'aquest projecte quan érem alumnes d'institut i ens agrada molt com funciona, sí que intentem sempre afegir-hi doncs, coses noves, però sempre respecte a l'essència. Aleshores, no varia molt. La, les persones que són seguidores del formular, quan és un diumenge, veuran que l'essència és la mateixa i que el funcionament és el mateix. I el que hagi a la fi, eh, tot és un esperit de germanor i de passar-ho bé. Uh -huh. Perquè vosaltres, que sou una entitat ja històrica d'aquí de la Trinitat Vella i que heu diferents actuacions, com veieu el, el teatre actual? Clar, actualment, bé, no, no ens enganyem. Tots sabem que a nivell de... de ta, la cultura s'està deixant una mica de banda, no? S'està retallant molt, s'està pujant també el tema de l'IVA eh, a nivell de totes les, a, totes les activitats culturals. Sí. I bé, també com a, com a associació sense ànim de lucre ens hem trobat amb un tema que que també ens afecta, no?, que uh -huh. és el tema econòmic. Aleshores eh, sí que ens hem de fer, hem de fer manis i mànigues per seguir endavant amb aquests projectes, comptant uh -huh. amb molt menys diners i amb molt menys ajuts. Eh, per sort sí que és cert que el Centre Cívic de Trinitat Vella sempre, sempre, sempre ens ajuda, uh -huh. incondicionalment, que això també és, a dia d'avui, és molt d'agrair. Uh -huh. I aquests espectacles estan oberts a, a tota la gent que hi vulgui venir sí, sí. a veure-les? És, és totalment gratuït i okay. a, està obert a totes les persones del barri que vulguin venir. Estarem encantats. quan més gent tinguem, eh, més ens agradarà. Clar, penseu que totes les companyies sí que porten el seu públic, però sempre volen mostrar-ho a, a tothom, a qui sigui possible. I quan més persones hi hagi públic, doncs tot serà molt millor i està tothom convidat. Doncs recordem que aquesta nova edició de formular es realitzar al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada, número 36. I ah, serà, serà aquest diumenge. A partir de dos quarts de 12 m'has dit, oi? Ah, exacte. La ah, primera molt. funció comença a aquesta hora. Doncs digue la meva companya Marta per si vol fer alguna pregunta. Hola, eh, Hola, bon dia. Bon dia. Eh, mira, estic veient que és de la, del matí fins a la nit, no? Això vol dir que la gent pot entrar, sortir i, anar, i, i veure... O sigui, que no, no es para de fer les mateixes funcions? No, no. Eh, durant, durant tot el dia es fan nou funcions diferents i hi ha interludis. I la gent pot anar entrant i sortint eh, perquè durant l'interludi el que es fa és els canvis de públic. Eh, a fora tenim una, un bar on la gent pot compressar a treus populars doncs, algun refresc o alguna coseta per, per fer un descans. Després també al migdia es fa una parada on també eh, doncs, hi ha un dinar especial per tots els participants de, eh, que són els actors i actrius d'aquests grups de teatre. Eh, I aleshores doncs, també al migdia es generen algunes dinàmiques grupals Eh, per a tots els alumnes que vulguin participar-hi. Perquè quan estàveu organitzant aquest esdeveniment, vosaltres éreu conscients que hi ha diferents instituts que, hi ha, que realitzen teatre? Sí, sí, tant. Eh, nosaltres eh, sí que és cert que tenim el coneixement de, de que hi ha molta activitat extraescolar a instituts de Barcelona ah. on realitzen obres de teatre, Mm. També tenim que hi ha diferents mostres que organitza l'Ajuntament i altres entitats, i llavors el que procedir més a organitzar una mostra on també es convida aquestes, aquests grups i aquests instituts que ja participen a unes altres, perquè eh, sempre considerem que quan una persona està durant tot un any... Eh, Treballar en una obra, l'objectiu al final dels finals és mostrar-la, okay. i com, com més llocs millor. Okay. Aleshores, doncs, sempre oferim eh, i obrim les portes a que participin tots els grups que ho vulguin. Uh -huh. Doncs esperem que aquesta, aquest formular que es realitzarà aquest diumenge que vagi força bé i que puguem comptar l'any que ve amb aquesta dotzena mostra, no? Això esperem tots. Molt bé doncs, Mariu, moltíssimes gràcies moltíssimes gràcies a vosaltres, bé, bon dia que vagi molt bé d'acord, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa i intentarem tornar el més aviat possible, fins ara fora la mar que brilla el sol de matí canta l'oreig així xau, xau aquest cel d'Itàlia em va s'ensenyar així a saludar. Xa, xa, avui torco a la platja on vaig aprendre d'estimar-te, portat per l'esperança i la il·lusió de retrobar-te. Però no hi és. la platja és deserta i el cel i el mar només trobo que em diuen tots dos a cor. Xa! i el mar això em dirà xau, xau sota aquest cel buscant-te tu tornaré i un dia sentiré xau, xau i el cel i el mar... Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ahir ens va arribar una notícia una notícia de que el màxim golejador de la Unió Esportiva Sant Andreu doncs té intenció de marxar ha fitxat pel Sabadell i sembla ser que el jugarà doncs, de cara a la propera temporada a segona divisió A perquè ens donin la versió de la Unió Esportiva Sant Andreu doncs, que, de quina manera doncs, accepten aquesta aquesta doncs, a, a aquest, esta manera de, de marchar del, del jugador, pues vamos a hablar con el presidente de la Unión Esportiva de Sant Andreu, el señor Manuel Camino. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues cómo ha llegado la, la noticia de la marcha de, de Edgar a las filas de la Unión Esportiva de Sant Andreu? Bueno, en realidad ya estábamos preparados porque ya lo sabíamos de, mm -hmm. de hacía tiempo, ¿no? Que había las negociaciones y qué tal... Y bueno, para nosotros pues es una gran pérdida, lógicamente, pues, pero él como profesional y como jugador y con 26 años, pues uh -huh. tiene está en su mejor momento, en su mejor forma uh -huh. y tiene que para él es, pues, bueno, pues, es una oportunidad. Uh -huh. Lástima que vaya a un segunda A, porque la verdad es que está preparado, lo meterías con los jugadores del Barça o del Español <risa> o de cualquier otro equipo y, y aún destacaría. O sea que, que, que, bueno, es ha sido uh -huh. ha sido un placer tenerlo una temporada y media que hemos tenido en el San Andreu, uh -huh. porque él había estado en el... Él venía del Gabá, del Alcán, del Celta B, del Zaragoza B, también, el Cornellá, uh -huh. también. Y, bueno, la verdad es que aquí es donde ha explotado. Es decir, que eh, valoramos con, con bien esta marcha del, del jugador, ¿no? Nosotros el San Andreo, nunca nos olvidamos de que somos una escuela. Uh -huh. Y de que, como escuela de fútbol, eh, todo lo que sea prosperar a alguien, eh, le apoyamos desde el primer momento. Aunque para nosotros, lógicamente, eh, pues tenerlo sería un gran lujo, ¿no? Uh -huh. Pero la vida es así. Los, los chavales tienen que evolucionar, tienen que uh -huh. prosperar. Él ya no es un chaval. Yo, uh -huh. Ya claro. es una persona está en su mejor momento es que, uh -huh. es que yo diría que donde vaya va a dar un resultado uh -huh. un resultado fantástico Vamos, la, la... yo estoy seguro que no sé por cuánto se ha abratado en el Sabadell uh -huh. pero debería haber sido prudente porque, porque es uno de los mejores jugadores y con más proyección de hecho, se nos hay, hemos recibido un, un comunicado en que se despedía el, el jugador Edgar, pues enténdolo mucho por el por Sant Andreu por haber de, de dejar este, este equipo con el cual ha llegado a conseguir precisamente la Copa Federación y, y otros resultados positivos. ¿no? Sí, él, él ha metido 17 goles pero uh -huh. en realidad en realidad ha participado en muchísimos más, o sea, claro. que lo mismo que los mete, los da también, ¿eh? o sea, uh -huh. que, que ha, sido, ha sido un placer, yo creo que tenerlo, ha sido una alegría, siempre estaremos orgullosos de él, aquí uh -huh. tiene su casa, yo sé que si hubiera sido para ir a, un, a otro segunda B, pues se hubiera quedado con nosotros, uh -huh. y, y lo que le, le deseo, pues es los mayores éxitos, tanto a él como al Sabadell. De acuerdo. Pues Manuel Camino, muchísimas gracias por acercarte nuevamente a los micrófonos de Radio Trinidad Bella y esperemos que de cara a la próxima temporada pues haya algún refuerzo que permita pues uh, um, solventar lo que puede Edgar haber dejado atrás. no No, no será fácil porque... No. Siempre se dice al golpe de talonario, nosotros el, el talonario lo tenemos muy mal, uh -huh. <ríe> pero aparte de eso eh, no es un jugador que solamente con talonario se le pueda uh -huh. coger. Es muy difícil de sustituir, nosotros somos conscientes, uh -huh. eh, tenemos una papeleta pues importante uh -huh. y, y vamos a ver cómo, cómo resolvemos el tema para que para que seguramente para para, para un jugador tendremos que reforzar dos o tres. Uh -huh. Lo que sí seguro es que la Unión Esportiva de Sant Andreu tendrá que fichar a nuevos jugadores de cara a esta temporada que viene. ¿No? Estamos en ello. Primero estamos haciendo una labor con los que teníamos, con los que nosotros creemos, bueno, digo uh -huh. nosotros, o sabe que tenemos entrenador nuevo, Pachi Salinas, uh -huh. sí. y está estudiándolo viendo vídeos, viendo cosas y tal y estamos intentando primero quedarnos pues pues algunos de los jugadores que ya hay más o menos acuerdos con Uh -huh. de, de, de la temporada pasada uh -huh. y después pues nos limitaremos a, a uh -huh. bueno a, a inspeccionar el mercado que también uh -huh. ya lo estamos haciendo sí. y, y ver cómo podemos hacer un equipo competitivo uh -huh. yo ya sabe que ha puesto por la juventud uh -huh. y que ha puesto por la cantera pero uh -huh. bueno tenemos a entrar un entrenador nuevo y también hay que respetar eh, su criterio de acuerdo. Pues, bueno, en cambio nos estaremos pendientes este estos días a ver qué es lo que pasa con la Unión Esportiva de Santo André a ver si se consiguen más jugadores o de qué tipo mm. afrontamos la nueva temporada. ¿no? Al final, lo que le garantizo es que por el agujero aquel saldrá un buen equipo. Eso esperamos todos. Muy bien, de acuerdo. <ríe> pues vaya Hasta muy luego. bien. Adiós, Adiós. Muy Adiós. Adiós. Bueno. Bueno. Bueno, a todos. Muy bien, pues nosotros continuamos con el nuestro programa de hoy y ahora lo que hacemos todo seguido com ja és habitual, a 5 minuts per acabar el programa és anar directament al que és la nostra habitual agenda. Fins ara! Molt bé, doncs continua la festa major de Baró de Vivent. Ahir es va posar en marxa la Festa Barodó de Viver amb una gincana oberta a tots els veïns i veïnes d'aquest barri. La Festa Major s’oferirà tot un seguit d'actes durant aquest cap de setmana. Les activitats preparades per avui divendres són les següents. D'11 a una del de migdia a la plaça de Barodó de Viver hi haurà la mostra del projecte Amics i Circ. A partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a dos quarts de set del vespre hi haurà al recinte de l'autoescola la Festa de l'Escuma. A les 20 hores, a la Pèrgola, al Pregó. A les 9 del vespre, aquí a la Pèrgola, hi haurà també el sopar comunitari, l'homenatge als voluntaris, el taller de degustació de pinxos i broquetes i el taller de folar de la sala jove. A partir de les 10 de la nit, també a la Pèrgola, hi haurà la presentació de la pàgina web de les festes. De 22 a 24, la pèrgola, la primera part de la discoteca mòbil. I de 24 a 2, la pèrgola, segona part de la discoteca mòbil. Trobareu més informació sobre la festa major de i B a la web d'aquesta emisora, que és, recordem, www.rtv-fam.com. I ara ens anem cap a la Sagrera, perquè allà també es realitzen diferents actes. Parlem de la Nau Ivanov, que us descobreix tot el que sempre has volgut saber sobre la vida sexual de Shakespeare i mai no us gosat preguntar. L'Anna Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us descobreix tot el que sempre has volgut saber sobre la vida sexual de Shakespeare i mai no has gosat a preguntar. Els sonets de Shakespeare són la genialitat del dramaturg més conegut, representat i fins i tot venerat eh, de tots els temps, un material que per tractar-se de poesia ha quedat a l'ombra de les seves obres de teatre. Nosaltres ens hem volgut endinsar en aquest món fascinant per fer-ne un muntatge teatral. Al principi ens semblava una idea arriscada, potser fins i tot insensata, però a mesura que hem anat descobrint els sonets, ens hem adonat que en ells hi és tot un Shakespeare. Eh, L'enamorament irrefrenable de Romeo i Julieta, la vaporositat i la fragilitat de l'amor eh, del somni d'una nit d'estiu, la gelosia que corrom l'ànima d'Otelo, la por al pas del temps del rei Lear, bueno, etcètera, etcètera, etcètera. Els sonets eh, destilan a cada vers l'essència de les obres del gran dramaturg, que no és ni més ni menys que l'essència de l'ànima humana amb tots els seus clarobscurs. Molt bé, doncs amor i desamor és el que trobareu a la Nau Ivanov, una, una representació que té una durada de 55 minuts, l'espectacle és en català, l'entrada són 12 euros, els millors de la Nau Ivanov tenen un 50% de descompte, més una consumició gratuïta la venda d'entrades, es pot fer partir teleentrada una hora abans a taquilla i les representacions es fan demà a les 9 de la nit, diumenge a partir de les 7 de la tarda. Entrenarem ara cap al Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix Bodes de Sangre de Federico García Lorca. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran Número 111 us ofereix la representació de l'obra de teatre Bodes de Sangre de Federico García Lorca. Em podreu audir avui, demà i diumenge, divendres i dissabte a les 10 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. I si voleu més informació, doncs el que heu de fer és adreçar-vos al, al mail cc o bé fer les reserves al telèfon 655-166-512. I atenció perquè avui trobareu una novetat, aquelles persones, aquelles dones doncs, que tinguin, eh, que vulguin doncs, alguna informació sobre, sobre la seva vida, doncs, el que podeu fer és anar cap a l'equip d'atenció a les dones. A partir del dilluns l'EAT estarà ubicat al carrer Marí Curí número 16 de Nou Barris. El telèfon és el 93 291 59 10 i és el, me, el correu electrònic és Eat@barcelona.cat. Com hi podeu arribar? Doncs a, a través del metro, a la parada de lloc la línia 4, que és la línia groga, o bé amb els autobusos 11, 31, 32, 47, 50, 51, 73, 76, 82 i 173. Doncs els dies de tancament de l'equip d'atenció a les dones de Sant Andreu és el motiu del trasllat. Avui a partir de la 1 doncs ja, ja, ja hauran tancat, però el que sí que eh, dilluns ja estarà tot tancat tot el dia... Però si teniu cap urgència per violència masclista, mentre l'equip d'atenció a les dones doncs, és tancat, cal adreçar-se al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el Coets, que es troba al carrer Comerç número 44, i tenen un telèfon al 970 30 30. Més coses a comentar-vos. Parlem de la campanya veïnal per recuperar la història de les masies de Sant Andreu de Paluma. El projecte s'anuncia a la plataforma Vercami i vol recaptar fins a 3.000 euros per adreçar un llibre que recuperarà la memòria històrica de les masies de l'antic terme municipal de Sant Andreu de Palomar. Actualment en queden en peu unes dotxe cases. Exacte, I el, i el districte, la zona on s'està fent aquest estudi, és els barris de Congrés, Sant Andreu de Palomar, la Trinitat Vella i el Bon Pastor. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu un bon cap de setmana, a donar les gràcies a la Marta Sant, també a la Cristina Paniello i al Ricardo Malabé, i ens retrobem doncs, això, dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu, seu!